ik badakit zergatik daramadan barru-barruan josirik iratiko basoa zergatik iratiko ibaia baina ez dut esanai inuiz dardarka jarri gintuzten taupadak hobeto baitaute bizirik oroimenean pagoak eta ura udazkeneko iluna bar hotz batean eta esangabe gelditu ziren hitzak korapilo batez lotuta isiltasunean Baxi eskiaga hamaika eta hamaika? Hogeita bi Teun hamaika bider bi? berrehun dagoita bi? Eta berrehun dagogeita baino gehiago izan daitezke. Izan daitezke? Gehiago eta gehiago zen bada. Asko. Elederrek askoren tokian amaika esaten du? Es asko esateko? Ondo esan nire. Kaixo eta ongitorri? Itakara. Itzaren hau hortz, eta iratikoiko etxea. Tekla mailan. maian? Eleder. Gitan igaran borako zua Haila birniki laenian uste Bera da Herrri ekimena behar zaen e, euskaraldia arda hartuta irakur tertulia erraldoia besteak beste. Bai, ondo esanzu mezla herri ekimena, herritik sortua, Herrriko mutur batetik bestera, esparru ezberdinetan addin arte ezberdinetan, Euskaratik eta euskaraz eta liburuak bitarteko eta... Tresna ditugula. Hortaz, gara gaurrizketan. Euskaraldiaren baitako herriekin menerraldoi honetaz. Behasanean sortua, behasanean garatzen ari dena. Hir, bilgire, Eta kontu kontari jarduna berastera gaur maillinguruan etorriko direnak maillinguruan izango ditugunak telefonaz bestaldetik bada ere Uxio Alberdi eta Juan Cruzik ikera bide. Asmatuko dezu ezergatik. <tusión> Herriekimen Erraldoi honen bizuta zutabetako bi, zuta, zuta eh e, Uxu Alberdi ta Juan Cruz, Igerabide direlako. Janis Joplin eta Kafka eta Panpina bidaiaria. Jordi Sierra i Fabrarire jakinaraz beharko genioke. Bai, sei atuko gara jakinarazten egia esan e, berak guri opari ederra utzi digu eta guztè ilusio handia egingo liokela jakiteak ba, gugan ze, ze sortu duenez eta herrian ze mugimendu eta eskerron sortu den bere liburuarenganako irakur tertulia erraldoia abenduaren batean bea seinen herriekinak antolatuta Isilien zauriez, urbiltzen zure ondora, negareta odol malko ez Urperatu baden basura, zuaitzek zerua ilontzen. Eta sasiz dira bideak, gure horoitzapen. Seian do hasbelea, iesean gaur belea. Joanzagar, Asturaren erreinurantz eta sohaspada. Nora ezarelere murantz, joan. Ekaitz euskardia ahobizi eta belarri presten, bila dabil eta irakur tertulia batek bete-betean lantzen ditu bi alderdi hauek ez da e, jardunean, solasean aritzen da jendea liburu baten bueltan eta liburu horrek biltzen dituen gaien bueltan e, nahi duenak e, itz ez e, solasean parte hartzen du eta gainerakoak, e, gainerakoek entzun egiten dute gero entzundako rekin ba, iritzitrukea osatu nahi badute e, osatzeko Baizalantzari gabe Haa eta belarria oso presente daude irakurtertulietan, baina esango nuke hahaua eta belarriaz gain bagerako zenzumenak ez e, garatzen direla irakurtertulietan hasi begietatik, ez begietatik hasita e, ba, liburuak irakurri egiten direlako ukimena ere bai, askotan e, azten zaigun zenzuena da, E, horri pasa horretan, ez da, e, neri asko gustatzen zaite e, horri pasa horretan liburuek, nere azalean uzten duten zirrara horri, horri e, barneratzea, ez, sentitzea. Eta horretaz gainera, ba, ba usnarra, ez, hausnarra elikatzen du irakurketak, eta hausnarraz gain, ba, ba empatia, e, besteak esaten dutena entzun, ez E, bateke zati bati erreparatuko dio begirada zorrotzagoz beste bateke beste bati batzuei gehiago gustatuko zaie pasarte bat beste batzuei beste bat eta azken batean, ba, elkarrekin e, irakurketa berri bat ez? osatzea dakar irakurtertuliak eta hori oso edarra iruditzen zait eta baita e, sortzen den elkar bizitza ez e, azken batean eee Elkarren ezagutza ba at, urute izan daite, kasu batzuetan ba edinez edin tarte ezberdinako jendea elkartuko garelako eta ba, eta behar bada ba, lan esparruak ere ba ezberdina ditugulako eta herri berean biziarren ba gutxi tan koinciditu izaten dugulako ezta ordun e Urbiltze hori, elkar ezagutza hori ere nik e, balioan jartzen dut eta bukatzeko ba esan irakurtertuliak e, modu iraunkorrean, ez, denboran modu iraunkorrean garatzen diren ba espazioak eta uneak direla, ez? E, azken batean, liburua irakurri egiten da, liburuaren gainean ausnartu egiten da eta irakurri eta ausnartutako hori gero jenda aurrean auz plazaratzen da eta horrek ba denboran Ba, egun batzuk aste batzuk eskatzen ditu eta hori bilatu dugu eta hori hori aurkitu dugu bueno goazen hasira hasirara dagoeneko badira bi luze e, ekimenaren lehen hasiak erein eta eta ibileen has eginenetik behasaien e, ideia sortu eta partekatu zen e, talde txiki multzo undixiago batean ondoren Eta ordutik besteak beste Josegoikoitza Diez kale eskaledabil jendearekin hitzegin, e, e, elburuak zeintzuk diren azaldu eta animatzen irakurtzera eta parte hartzera ekimenerraldoi honetan. Josegoikoitza kaixo eta ongi etorritakera iso eta egun hon e, Bila bete luze atzera lehenengo pousuak ematen hasi ginenetik e, konteguzu e, nola sortzen den ideia zergatik, zertarako, zein elbururekin e, eta zerk ematen duen indarra halako irakurle talde e, irakur tertuli harraldoi bat e, aurrera ateratzeko Bueno, komentatzen da izaten bezala baina aspalditxo ez, e, ontan hasi ginen e, amez bat moduan azera batetan eta batez ere e, ilusia hundiekin, ez. Eh, bai, orain dela hilebetetar di, hilebete izango dira, e, lehenengo lenengo urrats pauso haiek ematen jarri ginelak eta, bueno, el buru atstein ba euskera da, ez? Euskera eta euskeraren garapena eta euskeraren egoera eta nola goaz, eta ba, nola goazen baldintzatuta, ba, nola goaz e, horretan ez, egia da euskerak e, atzea begira jasen dengun baldinbakea hogeita marasurte, berrogei urte ezagutza aldetikane eta batez ere eskuntza ikastetxek euskaltegi, kaekak eta traktore lanari esker, e, ezagutza asko e, zabaltzen ari dela baino gero gure inguru bilean behintzat, eta esango nuke oso zabaldua dago, ba, elbeste espa, e, euskal herri osoari, e, Euskera erabil zerakoan, e, problemak gutxienez arazoak, e, kezkagarriak ditugu. <coughs> eta, kezka hori, ba horti dator, e, batetik e, euskera erabilera eskaxa da, oso gutxi kaleetan, espazio libreetan, Eta baita ere, batzutan espazioitxietan e, Euskeraz egiten dan jotzen dekutuun horietan ere ba, ba, bueno, ba, ba alamuz e, gabiltze, ez? Erabilera e, aldetikan. Eta erabiltzen dan hori ere, esango benduke e, neurri handi batetan e, nahiko kaskarra dela eta hori bakarrikan, ez? Horaintxe Euskeraz astenkea, baino bere alaba bat patean erderara heltzen elt, digu berriro euskerala etortzeko, batzuk dio, oteba ba, ez da nago nier dago konforme horrekin eh eh ederra ez bi hizkuntzatan e, alako dominio dominio menpeto e, men, dugula e, jarrita gare eta hori hori ederra da bai zalantsari gabe zenbait eta hizkuntza giliago hitze egin hemen enperatu ordun eta hobeto baino eh jardutea hizkuntzeekin e, oraintzi euskeraz oraintzi erderaz oraintzi euskeraz esango nuke ba hau hizkuntza e, guztien kaltera Di joela, di joela, ez, joera, dijo e, era, Eta eta gero ba, ba bueno, ba gira, eta hitzazko ederaz eta egiturak ebukatu gabe eta eta bueno, hori norbait ere e, bideratu beharra daukagu, zuzendu beharra daukagu, e, nahi baldin badegu, ¿ez? Batetika ni ez da ikuntza bat, errol errol e, Erdoldu egiten, egiten zaigu ba egiten zaigu ta erdoltziarekin batera ba desagertzera egiten du ez eta orduan ba, ba nahiko egoera esatender eh, nahiko kezka garri batetan eh, gaude ez hau guztia jose da e, oinarria josek bere baitan bere inguruan bere inguruarekin egiten duen e, kezka hausnarketa. E, eta alakoek tarteka tarteka behar dituzte euren akzioak e, puntualak izan gabe denboran zehar iraunkorrak izango bak dira ba eraginkorragoak eh direnak hala sortzen da e, euskaraldia plaza atera da 11 zenbakiaren bueltan eta, eta pizkat irudi horrekin jolastuz eh sortu da abenduaren batean argia ikusiko duen e, ekimena, argia ikusiko duena diot eh Iunpean, itzalpean, argi askorekin ere e, bide luze egiten ari bai da eta hori delako e, ekimen honen e, alderdi aberatsena da, abenduaren batean argia ikusiko dela aurretik argi hori oso ondo landuta doalako doa eta oso ondo gozatuta eta goxatuta da doalako e, zer, zer zer asmatu zen ausnarketak ezka horien artean zer egin naizela bea seinen Bueno, hori da, ez, pixka batea ipatu dezu, ekomentatu dezu, e, tresna behar ditugu. Tresna behar ditugu, ataka egoera e, honetatikan e, aurrera ateratzeko, eta tresnak ez bakarrikan asala e, erakuslegioa hori atontzen edo hor lagunduko dituzten tresnak, hori e, bai, importantea da, erakarpen hori e, landu behar da, eta kontutan euki behar da, baina batez era bar, barrur esartu behar gara. Ez e, e, kabarte horretatikan, e, barrur egin behar dugu, eh, mamiarekin eta eduki adekin eh, eh, lotzeko, ez? Eta horretarako farako, tresna behar dira, tresnak eh, iren korrak den boran, tresnak, eta gero aldi berean ere, eraginkorrak izango direnak, ez? Barruan sartu eta emozio sentimentuekin batekin, eta nolabaiteko arrasto bat eh, utziko, utziko duten eh, tresnak, ez? Honen ezean, ba, bueno, horra diko gea, ba, asaletik eh, anadiko gea, baina, Benetan ez ez heltzen ez baldin badiogu egoerari ba nekezekin genezake e, aurrera begiratzen bateraino egoerak eskat garria dan, ni neonek bueno, ibikera honetan eta proieztua horurera nahi honetan beste batzuekin batera ba, bueno, entzun eta elarazten dizuetena hau ez, e, e, euskera ezagutzen ez duten hainbat eta hainbaten aldetikan, ez? guk behar zainien euskera ikasten jarriaga baino behar zainien guk euskeraren beharra, euskeraren presentzia ez dugu ikusten orduan beharra eta presentzia oso logiko lotu egiten dute eh? eta ez duteik usten beharra hori e, entzuten ez dan hizkuntza bat e, delako ez, eta hori zuzen zuzenean ean kritika baloraziori gure ganada, torre, euskera ezagutu, euskera ama hizkuntza bezala euki eta, eta, eta gure gure jokabidetan e, oso traketx eta eskax e, e, ga, ga, ga, gabiltze gabiltze esan ahi digute eta datorkit budura bat, jostakit, e, berrogi berroita marurtea atzera, josean hartzere eh hitz hitz eh haiek, e, ez? Euskera eh galdukoda eh guk egiten ez degulako, eta orduan hori gure gure teliatu ganiean dago, ez? Eta gero ba transmisioan ikustetasku asko asko asko eh fallatzen degula eta eta heldu ogeala, eh fokua gorengonetan e, gazte garai eta helduengan jarri beharra degukagu, osea sei bueno, eta kasu honetan zeikusi eta entzun ura ikasi eta eta eta entzun go, entzun baldin badegu ikasiko dugu, ez? Eh ikasi, eta, eta bai, horrela lehen pauso harretan eta deialdi orokor zabalarretan, ba Eh, horre plenoaretuan eh, behazengu gudalean eh, ba, gerturatuziran eh, iruro eh, lagun pasatxo eta benetan eh, txundikuta, benetan harritu eta zentzu eh, positiboenean eh, gelditu ginen deialdi oso potentea eh, eta erantzuna oso potentzia izan zelako eta ez kopuru puro gero begiratuta pixka bat, eh, bertaratutakoen eh, eh, nundi noakoa ez eh, E, entitatez e, instituzioz e, adin eta begiratuta ba, bueno, ba, denetari zeboen ez? eta azken batetan hori da pixka bat e, klabea eta eta proieztu baten aurrean jartzeko momentuan ikutu beharrekoa e, muineak eta ez? E, e, plantea mentuak e, anitza izan behar do, plantea mentuak izan behar do de inoraztu gabe, inor bazterrera bota gabe e, aintzat hartu beharrean gaude eta nik esango nuke aldo kan ondo hasia eta ondo bideratua dijon eh, proiekto bat dela ez. Ekimen aurrera ateratzeko harreman sare potente bat egin izan zen hasieratik aipatzen duzun bilera eh, garrantzetsu hartan eh, hainbat jende eh, ez berdina niitz bildu ziren eta batez ere bilatu naize zen, azan, errira berosotasunean iristeko elkarte ezberdinen ordezkariak biltzea, kultur elkarteak, kirole elkarteak, elkartega gastronomikoak, hau da, egunean egunean behasainen eragiteunten elkarte ezberdentako ordezkarien bidez saretu nahi izan da ziratik e, harreman sareho ekimena aurrera modu eraginkorraguan eramateko. Bai, gure gizartea anitza da lehen esan bezela eta oso koloretsua da, eh? Orduan denak eduki bergendun eh buruan denak eduki bergendun presente eta holaxe, ba hor merkatu gunako batabernalia, tabernali, e, ke comerzioetakoak, eh eitarteetxeak, eh langileak, lantokietako jendea, eh eh gastea, e, gastronomiko naiz eh kultura komunikabidetako jendeak eta bar eta bar eta eta baita ere, ba, bo, no, eleiza ere hor ere izandu bere bere bere erantzu erantzuna, eleiza eta bizarekin batera karitas eta hori e, gutxi ba bo, no, lortu dugu eta oso gustora gaude gaina bakartzelatara ere iritsi geralako eta gure gure diaspora partikular horretan eta horkokatuko genituzke kartzelak ez kartzela bakarrikan, baita ere ikasleak eta ditugu gazteak ditugu Salamankan, baiado dideen e, Kataluñan eta bar eta bar ikasten, eta hoiek ere e, oso presente izan ditugu eta, eta bohen gai izaten ari geha, ja, denak proieztu eder honetan e, parte hartzaile bezala, jostun bezala, sare eder horren jostun hostu, bezala horre ba, ba, izaten eta izateko, eh ez da garrantzitsuena, baino garaiotan dena kopuruaren bidez neurtzen denez, eh guk kopuruak jolas modura hartu genituen eta kopuru horien bueltan kokatu genituen gure erronka eta helburuak, eh irakurtalde irakurri tertulia bat izanik, eh Zertas hitz sortu behar da eta mai gainean jarri dira biliburu. Jennis Joplin usu alber eta e, Kafka eta papina bidaiaria Jordi Sierrai Fabra idatzie eta Cruz Cruzi grabidek e, itzulia. E, zenbakitako bat abenduaren batean amaika agune sortu nahi direla, e, amaika agune amaika txoko horietan amaika bat lagun arituz e, solasean bil liburauen inguruan edo bil hoetako baten e, inguruan. E, zenbakiak biderkatzen hasi eta amaika agune bakoitzean amar amaika lagun e, erronkatzat helburutzat jarri genuen gutxienez, eunda amaika lagun jarri nahi genituela behasenien irakurtzen eta eunda amaika lagun bildu nahi genituela abenduaren bat horretan liburauen inguruan solasean. Aritzeko, e, gaur gaurkoz, gaur azaroak e, amar, e, zenbakiak ikaragarriak dira, egun da amaika irakurleko kopurori aise gainditu da, eta jose kalezkale dabil, irakurle berriekinen solasean, berreunda hogeitabiko zenbakia, muga, e, gainditzeko gogoz, gaur gaurkoz, behasainen, jen izioplin edo kafka eta panpina bidaiaria irakurtzen ari diren pertsonen kopura, berreunda amaikan, dago el burua 111an jarri zen nola lortzen da hori bueno san eh, zenbakiak eh, zenbakiak direla eta gure herri hau oso lehiakorra denez ba ba erakarpen berezia edo harreta berezia hartzen jarri izaten dieguola zenbakietan, ez? Eta zalantzarikabein importantea da kantitatea ere ez, baino aldiberean, jo, bideak ari da uzten, ez kantitatea bakarrikan, kalitatea ere bai, ez e, tresnak oso ederra dira, oso potentea dira arrastotu uzten duten hoitarikuak eta ni ne honetan eta eta eginkizun honetan somatu eta bizitzen ari izena, era bat ederra da. Ez? si luxe gusten desgündengan gogoa konpromisorako eta eta partaide partaide bihurtzen direnean ba alako satisfazio puntu bat, ez? Eta benetan hori da importantea. Eta beste aterrita, ba, bueno, bai, biliburu jarri ditugu biliburu esan beharra dago oso, oso, oso ederra, bai Uxue Alberdirena eta bai joan Cuzigera bideke Izultitakoa. Bigarren hau oso jostarina da, karga emozionala da eta oso erreza irakurtzen, eh Karrizketa asko dauke letra ere neurri a ah, non dicha marrekoa. Uxu Alberdi serialdi baten bi orduko baten irako hritakoa, neharra hortze bertan eragin edo e, sortzen laguntzen duen ohietarikoa eta Uxu Alberdi ba bueno hizkuntza oso osoen errean aritzen dira, Uxu Alberdirena e, ausnarketara sakona e, eta gero gure ere garaiko askoentzat e, oboko bizipen eta kontakizun eta gozo gertuko eta ezaguna ditugu ditu, ditu itu ez eta benetan bai, le, bueno, hori ere da beste kontu bat jasotzen ari geran bai gira, gira. eh jo no las madtudesuen e, liburuak eta aukeratzen eta oso importantea da oso importantea da batez ere denok ez dauka guralako irakur zaletasun ohiturak berdinak batzuk Ez zerrez, O ez, ma, zen batzuk gertatzenari dira komentario honekin ez esaten dute jode joi. Ba, lehenengo liburu izango da euskeraz irakurtzen dean, eta esaten diuezu natural eta normalean, e, ikastexea utzi nuenetikan, eta ia, eta da berrogeita badago ba, urteko e, e, e, gizona edo makumezkoan, ba, ez nuen liburu bat irakurri bat, bueno, hori ere proiektu, proiektu honek hort uzten ari da ez. Zenbaki horri ta, bai, en zenbakizara etorrita bai 11 zenbakiarik jolasean hasi ginen eta dudarik gabe gure aurre ikuspen guzti guzti guztiak eh e, e, gelditu ziran eta gain dira, dira eta soberan gain dituta alortatik an oso oso gustorra dago gaude baina aldi berean esan beharra dago baita ere ba, irekia dagoela proiektua oraintikan 3 bat astebete falta direl falta direla eta animatzen ditugula ez entzule entzuten aridan hori eta nahiko lukena alako proiektu batetan parte hartu, ba parte hartzea eta parte hartzeko e, oso erresa du, ez? Eh gerturatu, inguratu eta Usu Uxualberdiren diren Jennings Joplin edo eh eta Panpina bidaiaria Juan Cruzik era bidekitzulia, baino bere originalean e, Jordi Sierra Catalandarridaslearena dena, ba, bueno, eskatu irakurri eta bueltatu, ez? Eta gero, ba, bueno, abendua batera etortzen gera, eta abendu bat hartzen e... dugu, ez dakit, espazio espazioro, euskeraren alde eta lehen komentatzen zenuten bi irudio birudioie kontutan izan da, ez? Belarria eta ahoa Hoi dantzan jarriz, euskeraren aldeko arratxalde erabat oparoa, edar, ederra, nun, lenda bizi aldetan guna diferenteetan e, bilduko gea gutxi gorabea ordubete bateko e, denbora iraupenean eta gero arratsaldeko 6 bertan izango ditugu eta irakurtutako liburuaren arabera batekin edo bestekin igartza jauregian elkartuko gea, eta plazer eta gusto izango dugu ba e, kontaktu harreman horretan, idazleekin leekin kontaktu harreman horretan ba beste ordubetetxo baten 45 minutu ordubete txo batetan aritzeko eta izugarri osatzeko, ez? Bertan gure artean izango direlako Usualberdi eta Juan Cruz zikera bide eta horretaz gain, hau da lauter dietan amaika gunetan e, tertuliak e, sortzeaz gain, eta tertulien aritzeaz gain, eta seietan Juan Cruz eta Usuerekin solasean aritzeaz gain belarritara iritsizait e, sorpresaren batera izango dela Ba, arratsaldea sor boro Sorpresa izango da, baina sorpresa, sorpresa, vez la jongo da momentu arte, ni que ni que ke... es atendean bakarra da, ba bueno, bertaratzeko, bertaratzeko Irakur, Irakur proieztuan sartu diren guztiak, aldutenak, eta bertarateko, Irakur proieztuan sartu gabe e, Uxuekin eta eta Juan Cruzekin solazean e, aritzeko gogoa eta proazerra duen edo zein edo edo edo edo edo. Ed, ed, bertaratzeko, eta bertan izango dola ukera, horretaz e, gozatzeko eta horretaz e, e, daztatzeko sorpresa bat izango da, sorpresa sorpresa izango da, baina bueno, jungo da, ba, ez, dantzaz, e, musikaz, e, opo, e, olerki errezitaldi txiki bat, e, kantua ere bertan izango da, bertxoak izango dira, bueno, ogin minutuko saio batetan sorpresa mm. da, eldarreder, eldarreder eldar bat izango legu so... eta edo opari ederra, ez, izango izango da. E, Indiferentea usten ez duten, duten oietariko bat, eta e, etxerakoan e, ausnarrean e, jarriko jarriz e, ortxe, arrikiko, ut, arrastu hautiko diguna. Eh? Sorpresa, sorpresa izango da, baina pixka tira egine ez dut mingainetik, bakarren bat omenduko da ez da? Ba, hai, bakarren bat aumentuko. Eta hor txutziko dugu. Badakizu ondo, eh? Hor txutziko dugu, omenaldi egiko da. Eusten oso, oso, kozta egiten zat, kozta egiten. Baina hori izango dugu, omenaldi bat izango da, behasainen, eh, bueno, Euskaraldiak bere baitan dituen e, ideia oilek eta pixka horrekin lotuz, arilduz, eta e, sortzen ari geran bide honetan e, ba, bueno, ba, modu gukuste e, txalotu beharrekoan ari diren herritarren bat, herritarren bat zu komenduko dira. Hortzut dugu. Gai, bai. E, Jose, Usu Albertita eta Juan Cruz ikera bide zait ditut pixka bat bera ekin bitz rukatu ditugulako ekimen hau eta E azaruaren 24ko saioan jarraituko du gontazizketan Luze eta Zabal eh hau ba bueno, oraindik emateko bideo honek oraindik emateko duena mai gaineratuz No, ba komentatuta komentatu eta agurtzeko esan eh azalaroren 24 bitartean ba bueno, ja, hainbat eh, ekintza badijo joaztela, hainbat ekimen badato zela eta gonbita hemendikan ez herritar eh, guztiei bertan parte hartu izateko modu, modu aktibo batean ez uhum. eta hori besterik ez Saioaren bukaeran aipatuko ditugu no, eh behasen euskaldiak biltuko dituen Ekimenak eta animatuko ditugu eta e, gombita pasatuko digu gaurrentzulei bat bertan parte hartezaten. Joseko ikotxazorionak eta behonda izula egiten arizaren lan guztiagatik, kale ezkale, behar dan bezala. Bueno, zu, aukera, hau ba, emateatekan, ha, ez? Azken batetan komunikapideik gabe, ba, hainbat ideak eta proieztua ba, ba, ba, bere mura horretan gehiatu da itxezkelako, eta komeni da, komeni elkarrekin kutsatzea, elkarrekin zabaltzea, eta, eta aurrera egiteko, ez? Eskerrik eta Jose Biliburakira korrika izango da. Bai, bai, Biliburakira korrika dizu, bai, eta gozo fun nago, irrikas nago, hori e, tertulia hoietan partaide izateko gai. Mesarkada ez bat. Aior, geraste. Aio. zia in sarbat lertu sizai da atzo sapelian amech eginson gor -pujan. Ekaitz biliburu jarri naiz diren aukeran erritarren artean, bietako bat naiz dutena irakur zezaten, eta bueno, gure haus narketak ez da beidak izan genituen, zer liburu aukeratu zen izan zitekene egokiena, e, lehen esan bezala joera ondia dugu, jolasean aritzeko haitzekin eta zenbakiekin, eta pixkat Euskaraldiak sortu duen irudi, irudi horren bueltan, E, ala bururatu zitzaia gizun. E, Zerregokia gorik, eunda amaika akademia saria irabaziduen azken liburua aukeratza baino? Bailen esan dugu ez da, e, zenbakiekin jolastu zale, ez, dela gizakia oroar, eta bai, amaika zenbakiaren arira, ba ala se bururatu zizean, ez, e, eunda amaika akademiak antola, urtero antolatzen duen saria, Usual Berdiren, Jenis Joplin liburuak lortu zuen, eta liburua bera, oso ederra izanik, ba, alaxi ez da, eh, proposatzea erabaki genuen, ba, liburu gozagarria, e, e, saritua, e, astez aste liburu irakurriena, izaten ari dena luzaroan, ba, eskintza egokia izan esantzietakela eta ematen zuela alaber ba 11 zenbakiaren arira 111ak ere ba, beste erronka baterako bide ezta ba lortzea edo alegintzea behasaien ba 111 irakurle lortzea gero irakur tertulian 11 e, gunetan e, banatuko genituenak ezta eta ikusita ikusita liburuak izan duen harrera Eta irakurlehen handi dugun iritzi eta eskerrona uste dut betebettean asmatu dugula, usu alberdiren liburua eskuartean jarrita Usu alberdik kaixotan gitorritatakera. Kaixo egun ho, eta asko. Jens Joplin, azte askotan izan da libururik salduena, libururik irakurriena, irakur talde askotan, solasgai hartu dutena eta hartzen jarraitzen dutena. Azken hilabete terdian eta gaur arte, esporo dugu emendikabenduaren batera bita arte irakurlegiago ere izatea, egun da hogeita mabi. Irakurleari dira Janis Joplin irakurtzen. Bizitza. Erritarrak liburtegira joaten dira liburu eskean eta liburuak falta. Nafarro batek ekarri ditugu zenbait ale erritarren artean zabaltzeko. Zaita, suonen, asko liburtegietara inguratzen dira, asko liburu dendetara. Ushueke. <risa> Naikua zenutzia du ezta Janis Joplin eta Nagore Vargas. <risa> bueno, eh, egia esan, olako konbidentzia bat dela dulkago, <risa> eh, aipatu ba, dezuen bezala, basoriones eh irakurtela topatu ditulako liburuak bidean eta tarteka izan ditun delako haiekin ah, eh, bildu eta liburuari buruz hitzea egiteko aukera Baina bezkela babai, eh, jontzan iasko ustalean, eh, amaitu nuen, liburua, eta, eta denbora eskarpasatzen da, bai. Hori esan, izungu koreintxe, bete-betean e, indartxu bizitzen, gu, ari girela indartxu bizitzen egoera, eta e, bete gertu-gertuan sentitzen ditugula bai liburua eta baita liburuko protagonista, baina askotan e, idazleak berak aspaldi idatzi eta jarria dio azken puntua, eta aurreraka pausuak emanez proiektu berrietan murgiltzen denean, ba, atzera usten dituela ba, lehen, itxitakoak ez da. Hala ere, e, gauza bat da kaso liburua bera eta beste bat da e, liburuan sekulako indarra duen protagonistarekiko pertsonaiarekiko idazleak sortzen duen binkulo harreman hori. Eh gelditzen da edo, ze, zertan da auraintze Uxu eta Nagoreren arteko harreman hori. Ba Buen, ikustu hori oso polita, oso polita dela, eta uste lehenengo aldia dela hori galdetzen didatenan. Eta egia da, ohen dela, e, ba, hilabete gutxi, e, editoreak zantzi e, dela, e, politizango litzatzeke e, pentsatzea norden nagore bargas gaur, urte betera. Mm -hmm. e, Nola baita esan ez, paperean jaio eta urte betera, Eh, norden eh, Nagore Bargaz. Eh, Nik egia esan ez ez berriro irakurri liburua Eta normalean ez dut egiten batzutan bai zatika, ez bai zatiak irakurri izan ditut, bai eh, bozgora, bai neuretzat, baina eh, ez dakit zein presi ingoniraken orain eh, berriro irakurrita. eta. Eh, Usteudalako importantea dela baita ere, askatzea eta ustea eh azkenbatean idaztenari garenean eta publikatu berritan iruditzen zait liburua oso gure sentitzen dugula eta egon ber dela hor bikotarrenanetan bezela ez, eh austen bezunean orako austura bat penetakoa eta distantzia bat eta utzi dartzaiola pertsonaia horri eta liburu horri beste pertsona batzuekin egoten. Eta utzi bartsaiela pertsona hoiei, pertsonaia eraldatu dezaten eta beste harreman batzuk e, sortu ditzaten. Nik nagore maitasun handiarekin idatzi nuen, sortu nuen, eta nik uste beti zango dela niretzat oso pertsonaia e, importantea, bak gauza askori buruz pentsatzeko eta gauza asko sentitzeko bide emantze eta gainera esango nuke nagoraren esaugarritako asko nireak ere badirela eta beti e Eta horreko dira nirekin ba bere ez dakit. Zaurgarretasunat, zaurgarretasunat ekin batera ba, errebeldia hori, e, bizirrina, e, maitasuna, alako haserrerako joera bat, e, batutan kontrolpean izango ditudanak, edo irudituko zairanak, kontrolpean dauzkabara, eta neste batuetan ez, eta bueno, oso harreman estu hau, katzenagore bargazekin egia esan. Mm -hmm guk irakurleok e, getarian utzi genuen edo getarian utzidegu mm. nagore hor e, jarraitzen ote du, urtebeten eren ondoren. Ez etuste. <laughs> ez. <laughs> nagore. nagore ez etuste getarian errendituko litzakinik. <laughs> Tarteka e, gustura etorriko litzak elair ditzen zait, baina e, bizitzak martxan diagoa, eskatzen diola, e, abiadura handiagoa naiz eta E, eraldaketa e azalberritza prozesu bat e, bizi duen e, noan, baina iruditetitzait hain nortasun markatua e, daukanak mm, ba, ohix ez den esan duan batzutan kontrolpian izango dugu batzuutan itzuliko da baretasuneera, baina bere eraikuntzan abiadura ba, eta muturreko emozioak badera ba tira egiten dioten zerbait eta agian Iriar habitat naturalagoago. Bai. Xue derra da ba, itxasertzeko etxe batetik, leiho batetik, getariatik adibidez, itxas hori begira egotea. Bai, eta garestia eta nagore prekarioa shamarra horretarako, <laughs> eh, horratik ba? noizean behinka e, liburuan bezala ez, ba irantzuk e, gonbidatzen badu posik etorriko dela, baina bueno, adibidez, getarian bizigarenok badakigu e, zer den Bertane etxe bat lortu naia eta nolako buru austeak ematen dituen ezta batere errexagureko skalde erronetan bizitzea. Uh -huh. Ai pato dezu isue... E, nagorek berak asko duela zuretik, liburuak berak ere e, badu e, zurientzuna naiz aurtzineneko memoriatik. Sortuak direla zenbait pasarte sortua dela e, ari nagusia edoari nagusietako bat edo batzuk, e, nola egiten da hori nola lantzen da hori nola egin e, aurtzaroko memoriari tira. Ez dakit. Ez daki nola egiten den. Egia esan... Em, Bueno, kontatu izan dut Nagoreren oraingo perspektibatik edo liburu amaitu esteteko perspektibatik eh daki dala edo susmatzen dudala non edo se momentu tan ernetzen digan e, Nagore bargaz. Eh bai, nik ama 13, 14 urte neuskala, eh ikastolatik ikstitutura e, bueno, joateko pausua egin nuen, zuen Elgoibarren. Eta bertan elkartu ginen, hainbat ikastetxetako eta hainbat herritako e, ikasleak, gazteak. Eta, bueno, orduan izenik hartzen ez nion arren, e, orduan konturatu nintzen, la dideez klase diferentziaz, o hartu nintzen, nire ustez nirea familia normal bat zela, etxe normal bat eta, pff, nola batezan, ekonomia normal bat, ez? Eta orduan, o hartu ordu nintzen, ba, nire lagunetako e, zenbait, Eh, Nagore bargazik liburban esotun duen bezala eh, topo egiten duelako berak bazterreko errebeldetzat eta errebelde zagitidentitarioak onola ditzen dien berak. Baina, bueno, eh, agian nik nereira ganagatik eh, joera handiagoa on, behar nukeen edo normalago izango zateken ni eh, errebelde ideologikoen gana urbiltzea edo Baina lagun min egin nituen ba, bazterreko errebeldetzat jodaitezkenak, e, Espainiako hegoaldeko eta bai, Galiziatik, mm -hmm. eta da, bueno, atorretako langile, familietako alabekin, batez ere, harreba handia eginuen eta nera bezarroak ematen duen aukera eberretako bat da, ez beste inetxeetan barruraino sartzekoa, eta... Hala ezagutu nituenik nire lagunen etxeak eta bartu nintzen, ba, gure etxean e, lurra egurrezkoa bazena, hienean zintu zela, gure etxean liburu pila bat zeudela, e, argiako arpide ginela, e, egunkariako arpide e, ginela jakineko e, artiretun ginela e, interneta eta ordenagailuak iritsi zirenean gure etxera iritsi zela bat, e, bilazeramika sartu zenean gure etxera ere sartu zela eta haienetara ez etsegoen libururik, etseukaten e, filmak e, ikusteko oiturarik eta lehan pasaten zuten eguna haien ametako asko alfabetatu e, gabeak ziren aldi berean talde sentimento ondia zegoen, tribu Elkar zaintzen zuten, sekula etzeuden bakarrik, ez e, zaukaten rutinarik, baina beti bat norekin egon. Orduan, bazen mm, gauza asko eta zoartzea, hakinga bezerta zoartzen ari nintzen. Eta eta handik dator. Orduan, nik beti izan dutalako utxune bat, konturatzen nintzelako sekula ez nuela elgoi buruz idatzea. Eta ez elgoi buruz, baizik, mono, bueno, nire haurtzara buruz, edo nire inguruneari buruz. Eta ez nuela topatzen portase dasteko hitzakiarik edo bueno nola ze historiotan, eh, jarri paisaia hori edo Eta nagoreren nagore bargazen pertsonaia e, sortzearekin batera, bueno, danatene izan zen bat, konturatu nintzen gure herriak, gure kokaguneak, eman ziezadakela gauza asko kontatzeko bidea. Eta agian behar izan ditut, ba, hogeita amairu, hogeita amala urte, ba, hortazo hartzeko, do konturatzeko zertzen nik, nire herritik, nire tokitik, nire adinetik, nire belaunalitik, nire sexutik, kontatu kontatunezakena. E, orain arteko lanik luzena, e, leberri luzea, e, nola amoldatu da e, usue hemen idatzi, ura pentsatu, lehen idatztakak berrikusi, hoiek e, denak lotu, e, itxatxi, e, atzera egin, berri aurrera egiteko. E, Gusto eraritu da usue lanketa honetan? Oso gustu da. E, placer da hondiz, intensitatea eta momentuan ena izobartu, baina agian alegin handiegiz gero neke handia utzi dit eh ba orain esate des da isakinola egin baina eh bueno zure bigarren e, jaio berritan e, bueno, dokumentatzen hasi dokumentatzera sintsan gelditu horretzoan e, dokumentatzen pasanuen ordun aldiosoa gehi Alfonsi Nastorniren poemak itzultzen, eta ondoren, ba, bigarren aurra oso txikia zela e, idatzi nuen. E, orduan, loari lapurtutako ordu askotan, goizeko goztak aldera jaikitzen nintzen egunero, zortzileak ar arte idatzi alizateko, eta gero goizetan. Eta orduan, e, erabat zartuta onaiz, miratzako ba, asko ikasi dut, egin, elkarlana hundia izan dute ditorearekin eta plazera hundia izan da ikasi zidut hortatik ere eta oso eskuzala izan da e, unerekin, gorka arrezea esan eta hortaz gain e, esango nuke Di fase egon direla bata egitura topatu artekoa eta hor bueno, lehenengo lasai lasai dokumentatzen hasi, eta bildu bildu bildu eta horri inungo esresi gabe, eta ondorenno hartzen nintzen ja idazten hasi behar nuela eta material gehi egin eukala eta tipo askotakoa. Garai asko biltzen zituena, gogoetak, pertsonaaiak espazio diferenteak eta kost egiten zitzai dela egitura bat definitzea behin egitura topatuta gero egia esan, naiko erraz, material asko neukalako bilduta, gaiak zerrendatuta neuzkan, e, gai eiburuzko gogo eta asko idartzita, eta orduan gehiago izan da, hor neukan mm, esan nahi, eta bueno, gaioiek denak nola eman, ez? Ba, askotan e, gogo eta forma zeukatenak, edo barneu bakarrezketa forma zeukatenak dialogo bihurtu ditut. E, <coughs> ezakit zaiatu naiz gai sakonak eh, ematen edo harin arinki baina bai bueno, bizkor, bizk, abiadura bat eh, emanez, eh, usta utori bada la literaturaren sekretuetako bat edo, edo zein arteren sekretu zaino nuke, eh? harintasuna eta sakontasuna kompensa etzea edo horeka horretan ibiltzea E, asko gustatzen zait Italo Kalbinoren e, zeitz propostaz para alborzeno milenio liburua, e, eta bertan azaltzen ditu ez, ba, arte obra batek funtzionatzeko beharko lituzken mekanismoak edo zau garriak, ez, eta zaiatu nahi joietan nire ba, gaitasunen maian. Bai. Eta maitza bizan da, ederra herra, zora garria, e, usue irakurle talde askotan, ibilida e, talde askotan dabil eh gonbidatu idazle gonbidatu e, bezala zer jaso irakurlen ba, e, e, duzu e, irakurlengandik Ba oro har arrera ona eh ja udirazlenik usten zu udiratzen diseenan eh betina idozu o beto idazi es eh neri betiru idazu itzi den ba horduanekena eh e, zela ba paperean zegoena baino baina gero egia da ba distantzia bat hartu eta La ba, pixka bat ikusterakoan liburua zer den ba, bueno, konforme gelditu nahiizela eta batez ere konturatzen naizela lana handia egin dula eta eta gaudela ba, in intentzio batzuk plasmatuta gelditu direnak eta irakorlak jasotzen dituenak e, iristen zaizkio gaiak sentziazioak, emozioak. E, gelidakurle tipu diferentea daude, batzuk e, izkuntzarekin asko gozatu dute, beste batzuek ezain beste, ba, gian e, zaila egin zai, edo askotan esaten didate batzuk ehozen bat ez dauden e, ulertu ez zitu danak, ez, eta mm hor -hmm. badago autu bat, e, niri gustatu egiten zaiti da, zarek niri itzako paritzea. Eda, edo, ez, ba, itz berriekin topu egitea, edo, badiera berriekin edo zin izkuntzatan irakurtzen du ere. Eta iruditzen zaitori badela literaturaren funtzio bat, ez, ezin dugula gure mila hitzekin eh, konformatuta beti horien bueltan eh ibili, ez? Lengoan, hain nintzen justu asko ustatzaiti idazleen elkarrizketak entzutea, beste idazle egiten dizketen elkarrizketak, eta orain pixka bat inglesa e, praktikatzen edo bez, e, nari naiz e, obetu naian, eta Richard Ford idazleari egindako elkarrizketa bat entzun duen, ez? Lengoan inglesez eta berak izaten zuen, ba asko inportesitza hizkuntzaren izkuntzaren zehaztasuna, eta nola, ba, oarten zenez, ba, askotan, ba inglesez izaten zuen berak, ez? Baina norbait teksturi eskerrik eta jendeak ba, ez horre batik erantzun beharrean, nola eh, aibes erantut ez, ez, ez dagoa arazorik, ez noproblema, ez dagoa arazorik, ez dagoela, zer moduz lan bat iburuzko iritzia galdetu eta ez da, dikain, excelente, ez dutena, ez eta haien <laughs> etxala hori esan nahi izutena, ez da, ez, izan txeratzak izkuntzarekin, eta hori ba, izan da nire obsesiotako bat. Aliketa zehaztasunik handiena lortzea. Zerbait esan nahi banuen ba, itu-ituan jotzeko alegin egitea. Hori e, egin zenuen, alegin hori geniz joplinekin, eta hobetzen jarraitzen du usuek handikona e, ere sortzen aritzen eta gaurtik aurrera ere sortuko dituen e, lanekin. Momentu hori, hori da ikasi nahian, usue, hobetu nahian, eta bila bilata berera ekartzeko? Bai, bai. Eta hori da, Hori da azzkenean ikuste hori da biztik sentiaz zaituena Bai, egia esan bueno, ni ezten mere irantetan identitatea oso lotua dagola hitzekin sortzeari eta beti egon da etazait beti egongo dela e, psikoanli izaatuez gero seguru asko topatuko genuke horrutsuneeren bat baina ja, erabaketa daukatorrekin bizitzea eta orduan e, bai itzuntzaite idazleak eskatu behar la bere buruari etengabe hobetu naia e, jabetzea ondo idazte utopia batela eh eta horren bilagoatea, ez hala e, ere eta ba hori beste idazleen lanetan arakatu azpimarratu eh iztegiak sortu ekarri esateko bueno es, e, molde diferenteak e, bilatu. billatu ez dakarrik izker Alemaniaan baita ideien mailan ere saiatu zehatza izaten pentsamentuan aurrera egiten beti kritikoa izaten Eta horrekin asko gozatzen dut, eta gero asko gozatzen dut e, besteekin batera pentsatuz eta ikasiz. E, Iruitsen zait, idazlearen lana badela partez bakartia, baina nik asko pentsatzen dut lagunekin batera. Eta adibidez horren islaba dira nagoreren eta irantzuren arteko dialogoak e, liburuan batzuei egin zaizkie, ez dakit jaso egiak, ez ba, lagunek ez dutela hitz egiten, eta bueno, momentu bat zuetan bai. E, gustetan dut... Ok, e, Zagidepentsamentua lantzea eta idaztea edo arte motaren bat gustatzen zaigunok edo kezka ideologikoak ke zekik kultural eta soziala beti topatzen ditugolak kezkantzeko dauzkaten lagunak eta horri buruz ere hitz egiten dugula eta beti laguntzen digutela besteek pentsamentua zorrozten ideiak eta hitzak eta eztirelako gureak historiak ere eztirelako gureak ez eta horrekin asko gustatzen dut. Eh uxue horretaz e, eta beste kontu askota zabentuaren batean e, jardungo dugu behasainen eundago e, itamabi herritarra dira jenis joplin irakurtzen eta horietako asko abenduaren batean aurrean izango dituzu ba galdetzeko irrikaz zurekin zenbait kontu partekatzeko irrikaz eta orduan e, sakontuko dugu nagore bargasen inguruko kontu ez e, nagore taitaren arteko arrenmanaz ama eta nagoren arteko arrenmanaz lukkaz e, irantzuz e, karraz e, izango dugu zertan e, sakondua eta zertaz e, Gozatua, e, usue, mila-mila eskerre egintako eskaerari baiezkoa emateagatik eta bueno, bat, behasenien bizitzen ari garen ilusionen parte izateagatik. Eskerrik asko zuei, eta benetan bihotziotzez, e, ez da bat ere, rexea, eun daugetan, mahi, irakurle, e, arrantzatzea, eta liburuari opari parioria iteatik, eskerrik asko. E, eskerrik asko nagore, barka geniz joplin, barka uixue, eskerrik asko. Goizpoza, poltia pasa. ondo izan. Aio, augur. Aio, aio. Busted flat in Ben Rouge Waiting for a train on a feeling near faded as magic E gaitz ertz asko oso ederrak eta oso interesgarriak ditu liburuak eta tertuliek emango dute eh hitz egiteko e, bidea izango da zerta zaritua Bai zalantzarikabe ezta eh bakoitzak e, bi begi ditu bakoitzak begirada da bat, baina askotan begira da hori ere anistuta biderkatu egiten da ez, eta elkarren ondoan hainbeste ba, irakurle elkartzen garenean ba, liburugera izan harren eskuartean artean ba, ikuspegiak ezberdinak izaten dira antzekoak izan harren asko, asko eta asko bai, eta zorroztuko dugu gure pentsamendua eta zorroztuko ditugu gure galderak usuari egiteko Eh, izan ere parekotasun asko daude laroigarrena markadako helgoibarrri izanzitkeen gutxi gorabera la gorogigarrena markadako eh, beasain usu eta biokurte biokurteberan jautakoa gara eta egiten dituen hausnarketa asko beti ere aurtzaroko aipatzen genuen memoria horretatik oroitzapen horitatik eh, nik ere zantzua hartzen diete eh, ba, oroitzapen gandu gandu hoei ez da tartan kontatzen joelako ba heroina eh, ISA eta bueno, horiek ere herri askotan eh, bisitako eh, kont ak direlako bazterreko errebeldeen kontua kontatzen zuen, e, garaitzu haietako eta markadaren bat aurreragoko e, Espainiako etorkinez e, gai horretaz, hitzer e, hitz izango da eta gaurgaurkoz bimila hemen sorttzan baditzugu beste etorkin mota batzuk, baditzugu beste parekotasun batzuk, e, baino aldeak ere bai usue gaiipatzen zuen, e erabezaroaren alderdi abertzentakoa dela e besten etxetara barruaino sukalderaino sartzeko aukera izaten dela eta batpateko usnarketa sortu dit ez egun gure herritan ditugun etorkinen zuk, etxetako sukaldetara pausori ematen ote duten gaurko gaztetan erabek eta noski helduok beraz ez dakit aurrerakago azen atzerakago paretsu paretxugabiltzan edo baina izango da zertaz hitzeginata zertaz ausnartua eta zertaz eztabidatua bai zalantsari gabe ez ba, e, ondo esan dut bezala eh irakurri dutenek askok esan di ez helduago e, edo gazteago izan ba Bertan agertzen diren hainbat gairekin e, identifikatuak ez, sentitzen direla, e, bizi izan dutela, bertan e, lantzen dena, bizi izan dutela, eta guk ere bai, ez, zuke izan duzumez dela, ba gu ere usueren e, adin jira horretakoak gara, eta berak ongi aletu dituen gaiak, kezkak, hausnarketak, ba izan ditugu, ez, e, izan e, elgoi izan izan behasainen, Eta ederra da, ederra da igustea, hogeitaka urte geroago, ba zertan egin dugun aurrera, zertan egin dugun atzera, zertan jarritzen dugun berdin, eta horrek bai tertulietarako eta elkarrekin solasteko hainbat bide eta amu eskainiko izkigu. horreladio liburaren eskaintzak. Franzi, egun batean aur bihurturik esnatu zen labezo morroari. Eskaintza bera ere ederra du, oso? Lehenengo horri aldetik ederra da, kafka eta pampiña bidaiaria. Lehenengo horri aldetik eh, azken erarte esango nukezta, eta bai, eskaintza bera ere ba ederra da, zer pentsatua ematen duena eta barrura iristen dena. Kinoza. Biliburu jarri genetuen aukeran orain dela hilabete terdei gutxi gara bera, eta berreunda maika irakurle dira jenez jopin edo kafka eta panpina bidaiaria irakurtzen ari direnak horietaz gain institutoko bigarren batxiergoeko ikasleak ere ari dira eta gaitu egin beharko genizkieke berreunda maikako kopuru horri eundan maikan jarri genuen asiran elburu a berreunda dira dagoeneko izango dira gehiago ere eta horietatik eundalau herritar dira kafka eta panpina bidaiaria E, irakurtzen ari direnak. Bai, e, esan e, argi ikusi genuela ez da, argi ikusi genuela, biliburu behintzat eskenei behar genizkiela gure herritarrei ez, behar saindarrei. Ba, ikusten genuelako e, Usu alberdiren geniz joplin, oso liburu ederra eta gozagarria izanik ere, e, behar bada, adin batetik gorako eta hizkuntza maila bat Baduten irakurlei zuzenduago zegoela eta guk hasi hasieratik helburu e, izan dugu herritar guztiengana iristea. ez e, adinak adin herritar errit, guztenengana iristea. Horregatik e, pixka bate lanketa berezia e, egin, egin genuen ba horre hamabi amahiru haau ama hamabost haaseei urteko... Erri ez berdinetako hainbat e, ikasleri galdetu egin nien eaz euskeraz e, ze liburu irakurri zuten oso gustora, ezta. Eta hainbat libururen gomendio jaso ondoren e, ba, hemezortzi bate gaztetxoren proposamenetan liburu hausia agertzen zen eta euskeraz. E, Kafka eta panpina bidaiaria Neg leburua bera gaztelaniaz e, irakurria nuen duela pare bat urte eta ikaragarri ikaragarri gustatu zitzaidan eta enekien edo enintzen begiratzen jarria euskeraz ba otes zegoen baina horrela 18 e, ikasletatik 34 argi eta garbi e, esanda Eskolan irakurri dudan libururik ederrena edo ederrenetakoa Kafka eta Panpina bidaiaria da eta euskeraz irakurri dut eta euskeraz euskerazikagarri gustatu hitaidan e, entzun nuenean ba, garbi garbi ikusi nuen liburuetako bat hau izan behartzela eta egia esan irakurleek ikaragarri eskertu digute liburu hau jarri izana beraien eskuartean asko gustatu zaielako 12 13 14 15 16 urteko gaztetxoi baina baita baita eta oso modu berezian heldu askori. Askofamilien ari dira irakurtzen guraso eta semea labak e, batera, elkarrekin. Eta ze den hori, ez da, e, askoke aipatu digute, ba, otorduetako solasaldiak, azken e, asteetan, ba, liburuaren ingurukoak direla, ba, liburuak eragindien hortazitze egiten dutela, edo liburuan e, jorratzen diren e, gai ezberdinen inguruan, eta ba hori Zora gara eruditzen zaitez, e, bairakurketak sortzen duen beste, beste mirarietako bat ez da. Kafka eta Panpina Bidaiaria, Jordi Sierra Ifabrak idatzia Juan Cruz Igerabideek oso modu politean eta honean e, itzulia. Juan Cruz Igerabide, kaixo eta onge torri takara. Kaixo, unon, eskarek asko konvidenza gartik. Kafka eta Pampinea bidaiaria liburuak, eh, jatorrizko bertsioak, bertzioak Espainiako Aurreta Gaztelu Literaturako Sari Nazionala irabazi zen 2007an, 2018eko Sari Nazionala Juan Cruz egibidek. Irabazi du Abesedario Titirijario liburuarekin Juan Cruz zorionak? Mille esker. Eh, no dalako berri bat. Ba, hasieran Kristen sorpresa de quien está se dice que Eta georogun jakinapa pozarekin eta... Oi, oi. E, <laughs> pozarekin. Ekaitz gukestegu izan e, liburesku artean hartzeko aukera eta irakurtzeko aukerarik oraindik, baina inguruan baditugu batez ere e, maizu maistra lagunak, e, ikastetxetan ba, aurliteratura eguneroko lanresna dutenak, eta izugarrezko liburua dela ta liburu, liburu zuregarria dela esan digutenak liburu hartuko dugu eskutan irakurriko dugu aztertuko dugu zukutuko dugu ondo eta Juan Cruz Arituko gara aurrerago eh, sariaz eta abezedarioaz eh, Izketan, e, Kafka eta panpina bida jaria liburuak 2008piko saria irabazi e, irabazizuen, e, nola iristen da liburu hau e, Juan Cruzen eskuetara? Badaukat jakin mina, e, itzulpen literarioak nola egiten dituzuen jakiteko hau da. Juan Cruzekera bakitzen du nik liburu hau itzuli nahi dut, argitaletxe jartzen da Juan Cruzekin harremanetan esanez, e, proiektu hau dugu, e, nahi genuke liburu hau itzuli, itzuliko zenuke, nola izaten da itzulpen prozesua? Bueno, eh, batetik beste aldiak egoten dira, eh? Baina kasu hontan izan zen Josian Norma Zabalzenaren eh, alako proiektu bat, eh? Eta ez eh, hau bakarrik behizik Gustavo Martingartoren eh, beste bat, eta horrela, ba, pisko bat eh, eskatzen zidan iritzia, eta eh, joez, eh, onire esari nazionala eman dioteta, E, haber, e, euskaraz jartzeko zen moduzko moduskoa zaik eta irakurtzen genuen, da, bueno, euskaraz funtsionatuzea zakela ikuste ba genuen, ba, egin zaten zian ba intzak eta bateako diagut, haulexe, egin e, urte batzutan izan genuen, ba, proiektu hori eta eta ziren gauzatxo batzuk, Miguel Deskorten, zea, joh musika, jo ere, atera genuen, eta, e, e, zea, izberria den eh do campo y mm -hmm. beste bat ere bai eh ola pizka bat e, ibili ginean ba aspalditik eh ni e, aurrentzako argitaratzen hasi nintzenetik or joseanekin izanuen nahako desarman berezi bat eh izugarri bat eta E, Sortzeaz aparte, ba, itzult e, mundu horretan ere sartu ginean, ez, gogoratzen dut asko zehabat e, izogarri, eragin izogarri izan zuen liburu bat, Txingiz Aymatofen, e, zera, ez, Jamila, mm. liburuak e, niregan gara jartan izogarrezko zirrara eragintzean, nitzulegen honen, da, gero, horrekin, ba, beste zormen lan batzukere bultatu dizkigun, da, bueno, gola, piskasunetan horrela izan zuen, Mm. E, beste kasu batzuetan, gauza ba, igual izaten da e, instituzional bat ez ba, Huitzuli behar da, ba, e, eza eiziek e, zarenda bat egindu Edo argitaletxe, bateko, zaz, argitaletxe batean zarenda bat izaten dute eta, borra, Kasu enten pixka bat, joseanen komprizitatearekin izan den E, iristen da liburu hau zure eskuetara e, bai. irakurtzen duzu bain bi aldiz e, bai. aztertzen duzu eh se badira urtetxu batzuk lan bai. zenuela, e, bulkadas, zuen, hau egin zenuela eh zelen bulkada sentituzeno zer sentituzuen liburu o irakurri zuenean eh Juan Cruz Zorrilla baino da zu halako arrastorik utzi bai, bai, baino azumentazudan bai, bai, bai. eskuetan hartuta seitune hasinitzanean Lehenengo gauza, ja, hausarta bihardik, ezea, eh, kafkaren barruan zartzeko. Mm. <laughs> Eze bildura amantzian, aurreneko, zea, o ez? Ba, eh, fuh, ori, eh, kafka, bak ezu, kafka, irakurri badizuta, zea, baino gero, ba, irakurriala ikusinun, bueno, ez da kafka, ez kafka, baina oso duina da kafkaren ahortzian jartzeko, ez? Eta, eta batez ere, batez ere, nik eskartu niona, izan zen e, nola kafka gerturatu zien ba aurreta gazte ez. Hori, ze bestela e, metamorfosia eta beste hola koren kafka oso gogorra da irakurtzeko mm -hmm. eta, eta ez da zain raza ez e, gazte txoingana erakartzea. Metamorfosia haki bai baina gainentzekoak ez eta hemen berriz ba, ba, izugarrizko urbilketa batez ere eraginkorra egin zuen. Oso idazle eraginkorra da, ezea e, oso efektiboa da zea. jordi zirroa eh? eta orduen ba e, badaki iakurlea lehenengo horri aldetik ja, pum, harrapatzen du irakurlea. Uh -huh. eta hori lortuzun gaiak kafka izan da, hori fiska bat e, ja, bas, magia bat Harremanik e, sortzen da Itzultzaiaren eta liburu, jatorrizko liburua idatzi duen idazlaren artean, honetan Juan Cruzen eta Jordiren artean e, ba, Arremanik bae. sortzen da e, itzultzaileak aukerarik badu behintzat galderarik egiten dio e, esan nahi duen ura edo Itzuli nahi duen ura horrela Itzuli zegokiari ote den edo iritzi trukerik bae. izaten da edo Kasu batzuetan bai E, zea, adibidez, ba, azta, ba txingi zaimatoz, ba, bo, zea, oen ikan bizitik, zeuen gara jartan, baina arekin, ba, txegoen modurik. Baina izan ditutola, zea, harremanak, ba, enilea itaren fusila izkina salemen, zea, e, kurduaren aitzulegen nuenean, ba, izan zen, emean da, armana izan genuen. E, Jordi dekin ere, bai, harremana izan nuen, e, zea, barcelonan da ba, kongreso batzuetan da ezagutu nuen no? orduan ba galderaren batiteko aukerare bai emigelde eskotekina adibidez, ba gaina oso adizkidea eta arekin iaia eta arena poesia zan eta galdera gehiago behar izan ditun. Hemen e, narratiban ba detalle txiki batuk, hemen etzan nahinbeste galderarik egin beharri zen poesia denean E, gauza kasko komplikaten dira. E, bueno, ba, aukera denean e, itzutaleak geien egiten e, egin dute ba, galdera sorta prestatu eta ideazleari, eta eh? pixka bat eh, harakatu, e, ikusia berrondu aina izen, ondo interpretatu dudan. Hau naiko gardena da dana dela. eh, zera testu naiko gardena da eta ezagutzen baditzu gero kafkaren e, zea hori anekdota hori Ba, Piskabatu lotura egiten ba, da uhum. nahi kondo bai. e, aurreta gazte literaturan sailkatutako liburua elkarre xaguxa arbilduman e, kokatu zuena atzeko azalea begiratzen giratzen balin dugu, garbia dirazten du marrurtetik urtetik oko e, ba herritarrentzat, gumeentzat, gazteentzat, helduentzat dela, denokeralako 10 urtetik aurrerakoak, 10 urtetik beragoakoak kenduta, eh askotan alako sailkapenek mugatzen dute ez da liburu bat aurreta gazteek irakurtzerak kasu honetan, e, eskuartan esku ekimen honetan el burua zen helduengana iristea, ba, bueno, beste euskara maila bat duten helduengana iristera eta euskara maila beratsa duten engana iristera ere bai, ba, oso testu e, politata interesgarria dela iruditzen zaigulako, e, asko dira e, irakurle arituak eta adituak oso gustura irakurtzen ari direnak eta asko dira ba, bere lehenengo euskal irakurketa izaten ari direnak, e euskara ikasi berriak direnak, gaztetxoak irakurtzen ari direnak, e, ze iruitzen Juan Cruz, e, el duengana iristeko tresna modura erabiltzea. Eh, euskera kasu eta hizkuntz irakurketa bat bultzatze alde. Bai. hori e, za e, oso, bueno, tan e, e, e, euskalduntze giroan eta ba erabiltzenaen bitarteko bat izaten da. Eta nikuzet eh liburu aukerak eta onbat eginezkio E, ba, badaukagu batzutan e, aurre dintzi bat ba, pentsatuz, beha, beha, bueno, piskabat kalitatea jetsi enten dala, eta ez zaki lakuak. Ondo aukeratuz geho, e, gertatzen dena da, e, no, zan, bai idazela eta bai itzun, eta oso harik eta e, zail eta komprometitxu bat ez, literatur mahiari eukxi, e, gorenian, eta hoi gaina, e, nola baita, e, bizkarbat eh erabiltzen duzun e, egituretan eta bat baita ere, sea, un mengana, hizte egin, eh? Eta hori izaten da apostu izugarri bat, eh, baina bueno, hola e, lortzen denean eta holako liburu bat edo ngeia ba, gore badira, eh, e, ba, bueno, izaten da subir bat oso polita, ba aur eta helduen hasteko subir bat eta literaturaz, ba Ba, erabat, e, fanzia, ez, eta erabat fantzia, ba, eta erabat kalitate autukua. Marrazkiak ilustrazioak, elena duriozolaarenak dira, e, Juan Cruz zuio oroitzapenetan hor bilaritu ezkero e, goguan dezu, umetan ba, zuen Juan Cruzek, maiteko gustoko, bihotzeko panpinen bat? Ah, ehe. Eh, <laughs> bai, zuzue. Banun, ba, ba baino Ba, banun baino, e, esan behar, nahi ikustatzen zitzaidan zera hartu zerratxiki bat eta barruak ikustea. Torun etxun, zea, ke, piñak, bo, etxuna, baina, eukitzen itxun, zeak, panpinaak, ba, ba, izu harri maitean itxuna, baina dara gaskatu eta eukitzen itxun. Ba ez da, banaukan izu harrezko kuriositatea, barruan zehotez. Hagoetan, no? danak inuna, zeak, irrati dagoatzen dut, zeak, ez egizan zea, bat urtzen, zeak, lau edo. Ego tenintzen maizan ganea jo, irratien atzea bideatzen, egon zau duen. Ango pampiñak. Ta, ba, ango pampiñak eta zin, zin aideizketa, gau neto misterio bat zan, hoita e, eta bora zoa parrez, baina ego, Eta hori, nere pampiñen kontua pixka bat hortik zi juan. Bilo batxiki etorri berrien eskuetan, pampiñak jartzen ditu juan kruzeek? Bai, bai. Ba, o sea, batez ere peluche modukoak esan indican txikiari eta. Peluche mm. moduko eta portamaitz ustebait, bat lotar azuteko ta aur bat, ja, o sea, eh, la gisa. Bueno, lotarteka ola eganeña da ezte bait ere, baina. Eh, Juan Cruz E, mila mila esker e, idazlegisa e, irakur lehoi esku artean jartzen dizkibuzune sormen languzien e, Eskerrik asko bere garaian liburu ederrau e, itzulli eta euskeraz irakurri nahi hoi e, aukera hori emateagatik oso modu ederrean. Eta eskerrik asko abenduaren bateko e, gombitari bai esko emateagatik eta gure artean egongo zarelako e, irakur lehoi askoren aurrean ba, ba, biluztik edo erdi, biluztik e, erritarrek zer galdetuko eta zer ipamen egingo eta zer rukatuko. E, Ustedeko oso momentu polita izango dela e, usu eta biorekin ba, partekatuko hau, eta eskerrek asko gombitari baietze emategatik eta ekimenaren proiektuaren partizat egatik modu horretan. Ba, eskerrek asko zuei, ze golako ekimenak e, oso ez Alde batetik literaturan inguruan e, sortzen dute giro eder bat, eta bestetik nik uste dut, harremanak, e, e, beste modu batean e, arteak, jende harteko harremanak, zakon algotu bezala itzen ditu ez. Ta alde hortatik ere, ba, eskertzekoa da egiten dut zuen ekimen hau, eta daukazuen harrakaz da. Uh -huh. e, urrengo itzordua igratian, Juan Cruz, abezedario titirijari orekin, utxikein gabe, eh? Aite ah, sun, ja, aite sun, ja. <risa> Besarkada ondi bat eta zorionak. Merezi ez da. Bai, <risa> <risa> <augur>, eskerrik asko. Ai, jo, agora <risa> Irakurle. Izan behasaindar edo izan eh, inguruko. Biliburu dituzu aukeran eskuragai beha zeingo liburu tegian. Osio Albertiren Jenis joplin edo Jordi Zierrai Fabraren Juan Cruz egerabidek itzulia den kafka eta panpina bidaiaria. Urbildu lasai eskatu liburuetako bat edo biliburuak irakurri eta eman izena. Beha zain atxe Eta esan, arizarela irakurtzen eta abenduaren bateko, lauterditako, tertuletako batean parte hartu nahi baduzu, esan lasai, parte hartu nahi dezula, e, kokatuko zaitugu, go, amaika gunetako batean. Lauterditan, herriko amaika txokotan, tertuliak, eta seietan, herriko igartza jauregian, e, elkarretaratze bateratzea, tertulia bateratua, Uxio Alberti eta Juan Cruz Igera Biderekin artean sorpresaren bat ere izango da omenaldia nori, A? ekaiteztea orde izango e, euskaraldiak behasainen antolatu dituen ekimen ekintza e, bakarra e, aurretik, badira ekimen potenteak ondoren ere bai Bai, e, euskal baitan kokatzen da gure herri ekimen hau, baina euskal aldia behasaien oso egitarau ederrarekin eta aberatsharekin dator. Bai 11 egunetan zehar egingo diren ekintzeekin eta baita egun horiek baino lehenxiago herriratuko ditugunekin. proposamena egintzen nion, andoni gainari etorrikoaiz? Bai, e, alaxe burratu zitzai dan ezta, e, egokia izan zitekela, bai Euskararen hil duen inguruan, e, Euskara bizitzeko moduen inguruan, nolari garen, nora joan nahi dugun, e, nola, joan nahi dugun, horren inguruan e, norbait garen izatea ez da e, baitan hitzal ba, direren bat emango zuena eta norroberik berik ba, andoni gainina baino ez e, bertsolari aparta eta bertsolari aparte izateaz gai nire ustez Euskal Herrian dagoen pentsalaririk a e, handienetakoea ez eta komunikatzaile bikaina eta laxe proposatu nion e, etxera dituta andoni e, irekin pentsatu diagu euskalaldian e, Itzaldi bat e, emateko euskeraren inguruan. Eta hala asko gustatu zitzaidan eh esan bainion eh karteletarako eta iragartzeko eh pentsatze esaldi bat edo eta astebeteko epea eskatu zidan. Eh garrantitua zela eh herritarrak ba erakartzeko esaldi egoki bat en bilatzea eta aste beteren buruan halaxe esantzian ze hiruditzen zekeitz nola goaz nora evidentegia, eta nola nolakdik garrantzia eta karagarri ikagarri gustatu dizidan eta irrikitan irrikitan dago andonia gainaren hitzaldia noiz iritsiko kimuazua izan kimuazu Baina euskaraldiari nolabait hasiera edo e, lehenxiago, lehenxiago emango diogu e, euskaraldiaren 11 egunak baino pixkatxo bat lehenago azaroaren 15 datorren astean beraz txapa jasotzea izango delako dagoeneko behasaien gure herrian mila eun inguru lagun bagara ahobizi eta belarri prestak, eta esan bezala azaroaren amabostean, behasengo batzarraretoan arratsaldeko hartxaldeko seitar aurrera, txapak jasoal izango ditugu, nork bereak, ahobiziak edo belarri prestak, eta ekitaldia girotzeko Beatriz egizabalen bakarrizketa eder bat, izango dugu gozagai, esan bezala txapak jasotze ekitaldian, azaroaren amabostean, arratsaldeko sei erdietan behaeiningo batzarraretoan beatriz egizabalen bakarrizketa Andoni Eeta nola indarrra hitzaldia azuroaren hogeita bate eta bertan izango zala zu zeu aurkezten e, bideraatza bere ondoan. Bai, egia esan, e, andoni gainak aurkezpen e, ahondi beharrik ez du, eta beraz aurkezpen beraz isamar bat harina izan e, prestatzen, e, sorpresa moduan gordeko dudana, egun, egun arte eta bai, ondo esan bezala, azaroaren nogeita batean izango da, este azken igartza jauregian, behasengo igartza jauregian, arretxaldeko zazpietan, izengurua nola goaz, Eta jorragai izango ditu Euskara lehen eta orain, indarguneak eta holguneak eta etorkizunerako laninduak. Andoni eganiak azaruaren hogeita batean. Hogeita sortzean gehiago? Hogeita sortzean, eta hogeita iruan ere bai, hogeita iruan ere e, eta kolo eta pololo eta txapajazte ekitaldia izango da. Nola baita e, Euskara aldiari? Hasiera ofiziala edo emanez ez da? E, azaroaren hogeita iduan emango zaio Euskal Herriko hainbat eta hainbat erritan Euskal Aldiari asiera, eta nolabait hasiera horri behasainen horrela emango diogu hasiera. takolo eta pololo eta txapajazte ekitaldiarekin ederra izango da ekitaldiaren hasiera hori ere Ondo esan duzun bezala azaroaren hogeita sortzian aste azkenez igartza jauregian, hau ere, aratxaldeko zazpietan, mai ingurua izango da Euskararen inguruan, eta bertan aldiak eta aldeak jorratuko ditugu. E, bost herritar izango gara, maiaren bueltan, e, moderatza jelanak Joseba Imaz erritarrak egin godi eta maiaren bueltan ba, gure ikuspegiak eta gure ausnarrak partekatzen Aitor Sarriegi, Idurre Eskibel, Lorea Agirre eta ni ne uekaitzko ikotzea arituko gara nor bere esparrutik nor bere bizipenetatik ba, bakoitzak euskara nola bizi duen bai bere laneremuan eta baita behasaienen ere eta bukatzeko ba gure herri ekimena da. E, aurrez e, aurreratu dugun bezala herri ekimena abenduaren batean izango da eh arratsaldeko lauterdietan emango diogu hasiera ekitaldiari herrian zehar banatuko ditugun hainbat gunetan e, saiatuko gara 11 gune egokitzen ba hasi Arriarangoauzotik eta Ezkiaga auzoraino eh nork zer liburu irakurri duen aintzat hartuta jakinaraziko zaie irakurle guztiei zein gunetara joango zaien zengune egokituko zaien eta ara arabideratuko ditugu eta bosterdietan bakoitza bere egunetik ba, igartza jauretik jauregira inguratuko gara arratsaldeko 6etan Juankruzi gera eta Uxue Alberdi bertan direla igartza jauregiko ekitaldiari hasiera emateko. Liburuen inguruan arituko dira Usu eta eta Juan Cruz, baina emanaldi literario bat ere izango da, bertso, kantu dantza, eta aurrez aurreratu dugun bezala sorpresa onbenaldi eta guzti. Eta den, den, den dena boro biltzeko, behasainan bertan abenduaren hiruan ba festa, festa Hondi bat izango da herriko hainbat eragilek aurrera eramango duguna Gaur bai, gaur erra egingo ditugu. Janis Joplin eta kafka. Erre? Ertzen dituzokginen do Ertzen dituzokginenza ateratzeko indarra dute, liburuok. GASTE GASTE GASTE GASTE GASTE Irakurri eta abentuaren bateko tertuli parte hartu nahi badezu zule Genis Joplin Uxio Albertren liburua eta Kafka eta Panpina Bidaiaria Juan Cruz zikera itzulia Behasain goli burtu dituzu eskuragai. gai Idatzila zai, behasain h@bildua@gmail.com -e El eta esan, ari zarela irakurtzen eta parte hartu nahi duzula abenduaren bateko tertulietan hurbildu lasai egun zoragarri izango data. Eta aste honetan zehar ez aztu euskara aldia girotsen hasteko txapa jasotze ekitaldia izango duzula behasainen azaroren 15 Behasengo batzarraretoan, seite hartietatik aurrera, Beatriz egizabalen bakarrizketak aberastua. Eta zauraren hogeita batean, arratsaldeko zazpietan, igartza jauregian, andoni, egaina, ekaizu behiko txaka orkestuta, nolakoaz, itzaldiarekin. E, Ekaiz, han izango gara baiada bai da? Han izan behar du, baiala bai? Entzuleok hau gara polita. Euskarari keino egin eta... Euskaraz bizitzen jarraitu eta Euskarari bultza egiteko. E, gaurkoz, kitxo. Gaurkoz, kitxo. Datorrenan gehiago. Gehiago. Segu irakurtzen. Baitazuk ere. E, musu puto lobana eta nuski, izan zorion txu. Aio. Zagur dauzkagu Erra zenituzen xorginen Arima ez da naldu Erra zenituzen xorginen Irri farra garagu.